Nu ska du förhöra på många olika bindeord. Bindeord. De som finns mellan huvudsatserna. Det är och, men, så, fast, för. Och de som finns som bisatsinledare. Bisatsinledare det är som att tills eftersom innan fastän medan, än trots att därför att om när alltså inte frågeordet när kommer du utan ett annat ord du ska få koll på det sen alla bindord kommer mellan olika delar av en mening eller först i en mening med olika delar. Ett bindord berättar något om tid eller varför eller vad du tycker eller om det är motsats eller vad du vill. Så bindorden är mycket, mycket, mycket viktiga. För när du säger bindord då förstår den andra vad du tycker. Eller du visar något om tiden. Kommer det före eller kommer det efter. Eller de förstår varför något har hänt. Eller vad du vill. Eller om det är motsatt. Så att de visar mycket. Nu kommer jag nästan bara att läsa meningarna. Så får vi prata mer om det sen. Nästa sida. De som står mellan huvudsatser, alltså de lätta bindorden. Det är smilin som skrattar. De bindorden visar att båda delarna är lika viktiga. Vi behöver inte ändra några ord. Om det kommer ett satsadverbial, alltså ett inte-ord, så kommer det efter det första verbet. Efter det första verbet. Kallestäder och Lisa tankar bilen. Kalle städar och Lisa tankar inte bilen. Lisa har skadat foten men Kalle hjälper inte henne. Kalle kör bilen för Lisa har skadat foten. Hon kan inte köra nu. Kalle kör bilen för Lisa har skadat foten. Därför att Lisa. Kalle kör bilen för Lisa har ju skadat foten. Därför att Lisa. Därför att för. Kalle kör bilen för Lisa har ju skadat foten. Kalle kör inte bilen utan Lisa kör den. Utan det kunde vi säga om det var ett inte eller ett aldrig med i den första biten av meningen. Kalle kör inte bilen utan Lisa körden. Det betyder ungefär samma som men. Men Lisa kör den. Men när det är inte i den första delen då kan man säga utan. Kalle kör inte bilen utan Lisa kör nog den. Nog. Jag tror det. Jag tror det. Kalle kör bilen eller motorcykel. Kalle kör bilen eller han kör motorcykel. Men vi säger inte samma verb och samma, samma subjekt. Utan vi tar bort dem och bara säger bara, Kalle kör bilen eller motorcykeln. Kalle kör bilen eller han kör motorcykeln. Kalle kör bilen eller motorcykeln. Lisa har skadat foten, så därför. Så Kalle kör bilen. Lisa har skadat foten, så, så därför. Så Kalle kör kanske bilen. De har ni tränat ganska mycket Nu kommer många av de andra bindeorden, bisatsinledarna, de som har smilisen som är så arg. Efter de orden kommer alltid en bisats. I en bisats flyttas satsadverbialet, inte ordet, och kommer före första verbet istället. efter ord som sa att, tycker att, berätta att, tror att. Jag tror att du inte vill komma. Ni ser inte kommer före verbet istället. Du tittar efter var bindordet finns och sen ser du vad som finns efter det bindordet. Hon tycker att jag inte är snäll. Hon tycker att jag inte är snäll. Inte kommer före är. Barnen berättar. Där har vi ju alltså ett subjekt och ett verb. Sen kommer bindordet att. Nu måste vi börja om med subjekt och verb. Och alla all, hela meningen är en ny meningsdel. Barnen berättar att de aldrig har ätit spettekaka. Aldrig kommer före har. Därför att att är bindord. Spettekaka är speciell skånsk kaka. Med äggvita och mycket socker. Spettekaka.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 Det skrivs istället för att skriva substantivet en gång till. Då tar man bort substantivet, alltså subjektet. Man tar bort det och så skriver man som istället. Och då är som både ett bindord och, en, och eh, ett, ett subjekt. Både bindord och subjekt. Jag känner en tjej. Tjejen tycker inte om torta. Då ser ni. Tjejen tycker inte om torta. Då kommer, det är en vanlig mening. Då kommer inte efter verbet. Efter. Tjejen tycker. Tjejen tycker inte om torta. Men nu sätter vi som istället för tjejen. Och då måste inte flytta fram framför verbet. Jag känner en tjej som inte tycker om tårta. Jag känner en tjej som inte tycker om tårta. Du vill kanske ha en kaka. Kakan smakar kanel. Så tar vi bort kakan och så sätter vi som istället. Då är som både bindord och subjekt. Du vill kanske ha en kaka som smakar kanel. Han köpte en bil. Bilen gick sönder dagen efter. Så tar vi bort bilen. Han köpte en bil som gick sönder dagen efter. Bilen krockade med en cyklist. Cyklisten hade ingen lykta. Ingen, då kan man också säga inte någon. Cyklisten hade inte någon lyckta. Cyklisten hade inte någon lyckta Eller cyklisten hade ingen lykta. Och nu ska vi ta bort cyklisten. Och så ska vi sätta som istället. Och då måste ett ord flytta fram. Då måste vi dela på ingen och säga inte någon. Och då måste inte flytta fram föreverbet hade. Bilen krockade med en cyklist som inte hade någon lykta. Tills. Tills berättar något om tiden. När de gör något. Alltså man väntar. Och sen är det färdigt. Hon väntade att prata tills de var hemma. Sen kunde hon prata. Man väntar de åkte och åkte tills bensinen nästan var slut. Hunden drack vatten tills den inte var törstig. Då slutade den. Alla barnen le skrattade och lekte tills de blev trötta. Då slutade de. Akil tvättade kläder tills allt var rent. Då slutade han. Innan. Berätta något om tiden. Det betyder nästan samma som före. Före, innan. Anna åt innan hennes pappa kom hem. Och sen kom pappa hem. Anna åt innan. Hon kunde inte vänta. Före, hon ville äta före han kom hem. Anna åt innan hennes pappa kom hem. Alla barn måste kunna simma innan de får bada själv. Vi måste planera innan vi vet vad vi ska göra. Elisabeth rättar alla prov innan kursdeltagarna får se dem. Maten måste bli klar innan gästerna kommer. Medan. Det berättar något om tiden och nu händer det på samma gång. På samma gång. Mamma lägger barnen medan pappa lagar te. Båda är på samma gång. Samtidigt. Samtidigt. Mamma lägger barnen och pappa lagar te på samma gång. Mamma lägger barnen medan pappa lagar te. Barnens faster, alltså fars syster, Barnen, pappas syster, barnens faster nattar barnen. Nattar är att man, man lägger dem som på när det ska bli natt. Man lägger dem, man kanske läser en saga. Man kanske sjunger lite, pratar lite så de blir lugna och sen kan de somna. Natta. Barnens faster nattar barnen medan deras mor vilar sig. Jag äter medan du pratar ihjäl mig. Jag blir mycket trött. Du pratar, pratar, pratar, pratar, pratar. Du pratar så jag nästan dör. Du pratar ihjäl mig. Jag äter medan du pratar i mig. Jag sitter och väntar medan målarfärgen på väggen torkar. Oj, då får man vänta länge. Det tar Fyra timmar innan färgen torkar. Jag sitter och väntar medan målarfärgen på väggen torkar. Alla var trötta medan läraren pratade. När? Nu kommer, fråge, kommer ordet när. Det är inte frågeordet. Det är inte när kommer du. Men det berättar något om tiden. Då händer det. Då händer det. Hon satt och läste när hennes man kom hem. Hon satt och läste när hennes man kom hem. Just då hände det. Då när hon satt och läste. Katten blev rädd när hunden skällde. Just när hunden skällde så blev katten rädd. I Malmö blir alla glada när slattan kommer till Rosengård. Alla ville se när helikoptern landade precis när helikoptern helikoptern, det är som en flygplan men de har, den har propellern på på, på taket så den, den, den flyger rakt upp den lyfter rakt upp en helikopter det brukar vara helikopter som flyger över Malmö när Malmö ska spela fotboll Brukade vara polishelikopter uppe i luften. Helikopter. Den som låter så. Alla ville se när helikoptern landade. Just när helikoptern landade, då ville alla se. Eftersom. Det berättar varför. Samma som därför att. Petter var trött eftersom han inte hade sovit på natten. Alltså därför att han inte hade sovit på natten. Bilen gick sönder eftersom motorn inte hade någon olja. Julia drack mycket ljus eftersom hon alltid var törstig. Sigun gillar att måla tavlor eftersom hon alltid blir lugn då. Hunden fick vara lös eftersom den aldrig sprang iväg. Alla dessa meningarna hade ett satsadverbial. Satsadverbialet kom alltid före verbet. Petter var trött eftersom han inte hade sovit på natten. Bilen gick sönder eftersom motorn inte hade någon olja. Och det är eftersom därför att Eftersom är bisatsinledare. Då kommer satsarverbehålet före verbet. Julia drack mycket ljus eftersom hon alltid var törstig. Segun gillar om tavlor eftersom hon alltid blir lugn. Då. Hunden fick vara lös eftersom den aldrig sprang iväg. Därför att, det berättar också varför, det är samma som eftersom. Vi älskar Grekland därför att maten är så god. Samira åkte till Kina därför att hennes mormor bodde där. Vi stannade hemma därför att vädret inte var bra. Du ska få en laktosfri kaka därför att du inte tåler laktos. Inte kommer före tålor därför att du inte tåler laktos. Laktos det är samma, det som finns i mjölk. Kanske man inte tåler mjölk. Då måste man ha laktosfri. Fri från laktos. Jag vill att du kommer hem. Därför att du alltid gör mig glad. Trots att. Trots att visar att det är två olika motsatser. Två olika motsatser. Och det är samma som fast den som kommer sen. Trots att. Olika motsatser. Du kom trots att du var trött. Alla måste hjälpa till trots att ni inte vill. De vill inte, men de ska hjälpa till. Och inte kommer före vill. Alla måste hjälpa till trots att ni inte vill. Allan Larsson ville köpa en ny bil trots att han inte har råd. Allan Larsson vill Köpa en ny bil trots att han inte har råd. Inte kommer före har. Trots att han inte har råd. Ungdomarna går hem trots att skolan inte är slut. Hm. Trots att skolan inte är. Inte är. Slut. Om du tar bort trots att och tar ett till exempel män som vi hade i början, de, de, de snälla bindorden. Ungdomarna går hem men skolan är inte slut. Då kommer inte efterverbet. Ungdomarna går hem men skolan är inte slut. Men när du säger trots att så måste inte komma före ungdomarna går hem trots att skolan inte är slut. Så både trots att och fasten som nu kommer är väldigt lika men. men. För män då är det också två olika, två motsatser. Först något bra, sedan något dåligt. Först något eller något dåligt och sedan något bra. Två olika. Det är det också på trotsatt och fasten. Men trotsatt och fasten är bisatsinledare. sin ledare. Och det är inte ordet men som men. Det är lättare att använda. Då kommer fasten. Visar att det är två olika motsatser. samma som trotsatt. Ungdomarna går hem. Fasten, skolan... Inte är slut. Det är alltså samma mening som trots att skolan inte är slut. Ungdomarna går hem, fast den skolan inte är slut. De betyder precis likadant. Marbor August vill dansa, trots att han inte kan. Trots att han inte kan. Inte, satsadverbialet kommer före verbet. Kamelen drack inget vatten trots att den nog var törstig. Satsadverbial, nog. Trots att den nog var törstig. Nog är som kanske. Jag tror kanske. Jag tror den var törstig. TV visar en gammal film trots att alla Gärna vill se en ny. Här blev ordet gärna satsat verbjol. tv visar en gammal film trots att alla gärna vill se en ny. Nu kommer om. Det visar att man frågar något. Att man frågar något. Eller kan det visa att någon måste göra något. Någon måste göra något. Vi ser. Först är det att man frågar något. Han undrade om hon frös. Undrade är nästan som fråga. Han undrade om hon frös. Frisar du? Han undrade. Han undrade om hon frös. Jag frågar henne om hon kommer imorgon. Jag frågar henne om hon kommer imorgon. Alltså jag frågar, kommer du imorgon? Jag frågar henne om hon kommer imorgon. Min syster frågade om jag inte ville åka till Göteborg. Och nu kommer det tre andra som är att man måste göra något. Jag kan köpa saft om du ordnar bröd. Okej, okay, du måste ordna bröd. Så köper jag saft. Du måste städa huset om du ska ha en fest. Någon måste göra något. Ska vi ha fest, då måste vi städa. Du måste städa huset om du ska ha en fest. Vi måste hjälpa varandra om vi ska klara det. Ska vi klara det här så måste vi hjälpa varandra. Ska vi klara det här så måste vi hjälpa varandra. Annars klarar vi det inte. Vi måste hjälpa varandra om vi ska klara det här. På nästa sida så står det faktiskt samma sak som på, det för, på som den första. Ja. Vi har gjort alla orden. Sen så finns det några eh, sådana här med färgerna. Vi läser de meningarna också. Bindeord som är snälla och lätta. 10 A. Och meningen under. Lasse äter inte bröd. Och han dricker aldrig mjölk. Bilen såldes tyvärr till någon annan. Men du köper kanske en annan. Alltså en annan bil. Lasse äter inte bröd men han gillar alltid kakor. Alla satsadverbial kommer efter verben, efter det gröna. Den söta pojken pratade alltid med mig för han gillade nog gamla tante. Och nu. Finns det en plats och en tid sist? 10b. Karin pratar ofta om fotboll och hon tränar alltid fotboll med MFF på onsdagar. Plats med MFF, tid på onsdagar. Det är inte badväder men vi åker nog till havet imorgon vart jo till havet när imorgon bilen behöver bensin för vi tar ju en biltur till hör nu en Till och se nu har vi två verb nu har vi två verb och vi har en tid först. Och vi har en plats eller en tid sist. På onsdag då måste grön och röd byta plats. För värvet måste vara på andra plats. På onsdag ska Karin. Och satsalvervgjölet stod kvar. Inte tränar fotboll för... Hon ska ju klippa håret. Där kommer det i vanlig ordning. Röd, grön. Hon ska ju klippa håret hos frissan. En plats. Var? Hos frissan. Hos frisören. Sedan. Sedan en tid. Sedan kommer först. Tiden kommer först. Då måste röd och grön byta plats. Sedan kan vi... Kanske se en film och vi kan äta. Kan äta popcorn. Vid tv. -n. Platsen. Vid tv. -n. Nu. Nu. Nu är en tid. Då måste röd och Grön byta plats. Satserberghållet så så stå kvar. Nu måste alla lärare i Sverige tala om Nobel, för det är faktiskt Nobeldagen, gul, idag dag. Och så har vi två stycken huvudsatser. Men nu kommer tid och plats sist i den första och först i den sista. Ni ser, innan var det blått längst ut. Nu är det blåst, blått längst in. För i en vanlig mening så kan den blåa komma först eller sist. Först eller sist. Både före och efter bindordet. Först eller sist. Både före och efter bindordet. Först eller sist. Erik. Det är vanlig ordning. Subjekt, verb, satsad verb, verb två. Erik vill inte laga mat på onsdag. Men, och nu kommer det först istället. Men på torsdag, och då får röda och Grön byta plats. Men de andra står kvar. På torsdag kan han gärna hjälpa dig. Det ska nog vara dåligt väder ikväll. Så... Då, då är tid, en tid. Det ska nog vara dåligt väder ikväll. Så då, och så vänder röd och grön sig. Så då kan vi inte spela tennis. Det är bra om ni läser de här många gånger. Nästa. Ingen får, ingen är subjekt här. Ingen, ingen människa Ingen Ingen får Komma till mig På min födelsedag Det är en tid När, på min födelsedag Ingen får komma till mig På min födelsedag Men dagen efter Och så vänder grön och röd sig Får alla som vill Äta torta Alla som vill äta torta. Jag vill inte prata med dig idag. Utan nu ser ni där var ett inte i första satsen, första biten. Inte. Då kan man säga utan. Jag vill inte prata med dig idag utan på fredag tiden först kan vi väl prata om festen. Nu kommer de svåra. Nu har vi först helt vanlig mening. Inget konstigt. Bindeord som är svåra. 11a. Jag förlorade mina pengar eftersom jag köpte för många bilar. Det här var inga konstigheter. Rödgrön, gul, rödgrön, gul. Min gamla muster älskar mina kakor, fast den kakorna smaka dåligt. Den lilla flickan äter... äter nu kommer satsat verbjol, Efter verbet, som vanligt, den lilla flickan äter aldrig pizza. Men nu kommer ett, ett sådant bindord. Eftersom. Då måste satsat flytta sig före verbet. Den lilla flickan äter aldrig pizza eftersom hon inte gillar fet mat. Först vanligt, jag går inte på bio trots att jag ofta ser på film. Och nu kommer plats och tid. Först, först i den första meningen och sist i den andra biten där. Och det är faktiskt så att när det är såna bind, ett sånt bindor som är svårt, en bisatsinledare, då kan det inte komma ett ett, ett efter bisatsinledaren. Det går inte. Hemma Okej, plats först. då vänder röd och grön Hemma tittar min familj aldrig på tv eftersom vi Aha, nu var det ett sånt eftersom. Då måste satsa satsalverbehållet flytta sig. Eftersom vi bara lyssnar på musik efter klockan sju. Imorgon köper du nog en ny tröja. Om vi inte hittar din gamla tröja snart. 12a. Nu kommer det två verb. Två verb. Satsadverbialet ska komma efter det första verbet. Men när bindordet har kommit, bisatsinledaren, då måste Satsadverbialet flytta sig före. Alla i klassen ville gärna prata med Maria. Trots att hon inte kunde lämna ut elevkortet. Alla i klassen ville gärna prata med Maria trots att hon inte kunde lämna ut elevkorten. Katten brukar alltid äta massor av fisk tills den inte kan svälja mer fisk. Kan svälja. Den inte kan svälja mer fisk. Så den äter och äter och när den inte kan svälja mer, då slutar den. Katten brukar alltid äta massor av fisk tills den inte kan svälja mer fisk.